Kita balik kepada tajuk kita maqasid syariah. Maqasid syariah ni barangkali tok-tok nenek kita dulu ni orang Melayu ni tak berapa dengar perkataan ni. Ha? sekarang ni ramai orang sebut maqasid, maqasif, maqasif kan? Sebahagian tu sebut pun tak berapa lah tepat sama maqasid pun ada yang sebut kan. Ha? dia Arab kalau maqasid ni kasada ni lain kasada lain kasada lain kasada lain iaitu kasada ni rugi hmm, sebab tu ada di dalam riwayat Ibn Hibban dan riwayat Al-Imam Al-Bezhar ada satu orang nama dia Zahir bin Haram nama dia Zahir bin Haram dia ni orang yang duduk badui, badui, badui dia duduk di badui lah Badui ni tuan, tuan Mungkin kalau kita nak banding dengan orang asli tu Tak apa nak kenal sangat Badui dia di Padang Pasir Ada sikit-sikit ciri macam tu Tapi dia di Padang Pasir Mereka kadang-kadang Sikap mereka lebih keras Dia panggil A'rab Al-A'rabu asyaddu kufron wa nifaqah kata arab ni lebih ada asyad kufra dan nifaqah ya. ha, Tapi ada seorang nama dia Zahir bin Haram ade ha, dia, dia ni dan riwayat hadis dia kata wa kana yuhdinil nabi sallallahu alaihi wasallam min al badia ade ni selalu bawa hadiah kat nabi daripada badui dah daripada kawasan kawasan penalaman ada madu ada makanan-makanan Jaitan orang badui dia selalu bawa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadiah nabi tak boleh terima sedekah dia hadiah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian riwayat dia ni kadang-kadang dia tengok ada barang lelok dia beli sedangkan dia tak ada duit dia bawa pada Nabi dia suka nak lah bagi kepada Nabi betul tak tak? Nabi lah nak kena bayar <dengar> Nabi kadang-kadang senyum dengan sikap dia ha? dengan tapi kerana dia sayang pada Nabi SAW ha? dia bawa pada Nabi فَيُجَهِزُهُ Rasulullah اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَرَدَا Nabi kadang-kadang dia ada bawa dak bagi hadiah Nabi pun bawa gilalah barang-barang yang di bandar ni bagi kepada dia. Ha? Ah Zahir, uh, Zahir bin Haram nama dia. Tapi saya bukan nak cerita apa saya nak cerita pasal makasih tadi ni. Saya saya nak cerita satu hari Nabi dia ada lah hadis kata Nabi melawak dia kepada In Zahira dia In Zahira badiyatuna wa nahnu hadiruhu kata. Zahir ni orang badui kita, kita orang bandar dia. Ha dia maksudnya dia barang-barang badui ambil daripada dia lah Dia kata Nabi SAW alaihi wa Nabi SAW alaihi wasallam Nabi suka kat dia. Wa kana wa kana Dia ni hodoh rupa dia. Tak lawa, teruk tak lawa dia. Tapi Nabi suka kat dia. Satu hari dia berniaga. Dia berniaga. Nabi SAW datang daripada belakang. Nabi datang daripada belakang. Nabi peluk dia daripada belakang. Peluk dia. Dan dia Nabi peluk, Nabi tutup mata dia. Jadi dia tak tahu siapa dia daripada belakang dia. Dia kata, Arsul ni. Lepaskan aku. Siapa ni? Dia pusing-pusing tengok. Nabi SAW. Jadi bila dia pusing Nabi, dia tak mau dia tak mau bebas diri dia. Lah. Dia nak biar dada dia bersentuh dengan Nabi SAW. Supaya mendapat keberkatan daripada Nabi SAW. Nabi kata man yastari hadzal amda siapa yang nak beli hamba ni Nabi melawak siapa yang nak beli hamba hamba ni dia kata ya rasulullah idzan wallahi tajirun mika sidan kalau macam tu wahai ya rasulullah kau akan dapati aku adalah orang yang bogi tak ada siapa nak nak ke aku kemudian nabi kata walakin anta indallahi laysa bikasi Ha, tu kata kasid tu ha, tu maha tetapi engkau di sisi Allah tidak kasid tak rugi engkau di sisi Allah dan sebagainya ada baik walakin maka andallahi ghal tapi engkau di sisi Allah ghalin maha engkau di sisi Allah ha, Nabi gurau dengan dia mari tutup mata dia dan kita tengok musrah Nabi saya nak ambil perkataan tu saya nak cerita bi kasidin kasid tu makna lain ha, rugi yang kita cakap tu bukan kasid tu kita cakap maqa dengan huruf qaf makasid, makasir syariah yang kita memperkatakan dengan tujuan syariah Okey, kita nak kena sembang tentang makasir syariah ni daripada mula bagi jenis senang faham, bolehkah? kita sembang cara kampung dulu kan, sehari-hari sembang cara intelekt perniusti kan, nanti tak faham tajuk ni, ialah tajuk yang susah sikit tapi nak kena tahu lah, sebab semua orang cakap tentang makasid Mak maksaleh tak masuk Islam pun makasih juga cakap the highest objective of syariah panggil. the higher objective of syariah the higher objective of rulings. benda tujuan yang tertinggi syariah apa dia tujuan tertinggi syariah jadi saya nak sembang cara mudah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita Hari ini semua orang boleh beritahu semua orang apa Kenapa? apa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku Dan Allah tak buat kerja sia-sia. Kau tak ada. Kita tak apa tak ada tak ada kerja. Hmm. Buatlah. Pasal apa ni? Hmm, tak ada kerja saja tengok TV. Tak ada kerja, orang banyak kerja. Ha. Tapi maksudnya Allah tak macam tu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilayna laturja'un. Allah adakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia? Kamu tak balik kepada kami? Allah tak buat sia-sia. Tetapi Allah Allah ni ghaniyun Hamid. Ni benda basic yang selalu je terang dalam kuliah. Allah ni Maha kaya dan terpuji. Dia ciptakan kita tidak sia-sia tapi dia tidak memerlukan kita. Dia tak memerlukan kita. Sama sekali dia tak memerlukan kita. Sedikit pun dia tak memerlukan kita. Tonton tengok. Baru ni dia orang ambil gambar daripada planet apa? Neptune. Dia tunjuk bumi ini halus sangat. Disitulah segala penguasa, segala ahli politik, segala raja, segala maharaja, presiden, menteri berebut. Tengok daripada angkasa ni besar debu. Lah. Angkasa yang maha luas, yang Allah Swt ciptakan, maha suci Tuhan daripada memerlukan kita. Dia tidak memerlukan kita. فَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِي نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ sesiapa yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri sesiapa yang kufur sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji Allah tidak memerlukan kita bila Allah tidak memerlukan kita kita saja yang memerlukan Allah dan agama tidak ada kaitan dengan keperluan Tuhan tak ada kau kita fikir bila kita semayang banyak Allah jadi untung, tak ada jangan tu fikir macam tu ini untunglah Allah, ramai orang yang semayang tak ada tidak ada apa saja kalau semua orang buat baik pun tidak menguntungkan Tuhan sedikit pun di dalam hadis imam muslim yang kita baca, hadis kudsi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 lah manusia Adam, lah makhluk makhluk lain lagi. Wa insakum kum, wa jin wa jinna kum. Insannya, jinnya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum berada di atas setakwa takwa jiwa jantung hati seseorang di kalangan kamu. Ambillah yang paling takwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua berada seperti itu pun, kata Allah. Tidak akan menambahkan yang demikian itu pada kekuasaanku, pada kerjaanku sedikit pun. Yang segala ketaatan kamu, apa yang kamu buat, tak tambah apa pun sedikit. Kalau kamu di Allah tanya, Ya Gibadi, loaana awal kum, waakhir kum, waansa kum, wa jin kum, afjari hati rujul satu daripada kamu, maka tidak ada yang dapat Jika sekiranya orang yang awal kamu, yang akhir kamu, yang jin dan manusia berada di atas sejahat-jahat jantung hati di kalangan kamu yang demikian itu tidak mengurangkan sedikit pun pada kekuasaan kerajaan aku jadi apabila kita faham ini kita kena faham tuhan. agama tidak memberi manfaat kepada Tuhan agama tidak memberi mudarat kepada Tuhan maka agama yang Tuhan hantar hanya manfaat dan mudaratnya mudarat tidak ada, kebaikan dan menghalang mudaratnya hanya balik kepada manusia Jadi apabila Allah menitahkan dengan satu titah Dia tak akan titah dengan titah yang sia-sia Yang tak ada apa-apa Yang hanya untung belah dia Tak ada kerana dia tak perlu Apabila dia titahkan dengan satu titah dalam Al-Quran Ataupun melalui Hadis Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah pasti titah itu mempunyai tujuan Tujuan itulah kita panggil maksat Maksud, orang Melayu kata maksud. Ha? Maksud, maksud, itu daripada perkataan Arab. Jamak dia, plural, dia, makasid, tujuan-tujuan. Tujuan, -tujuan. tujuan syarak itulah yang kita perkatakan. Mengapakah Allah menyuruh begini? Mengapa dia tak benar kita buat itu? Mengapa dia suruh kita buat ini? Mengapa dia suruh kita buat itu? Kesemuanya mesti mempunyai tujuan. Tujuannya hanya lima limaslahatil ibadat hanya untuk kemanfaatan hamba itu asas yang anda faham jadi kita kena letak dalam pahaman kita apa saja yang kita amalkan daripada syariat mesti mendatangkan manfaat dan menolak mudarat jika tiba-tiba satu orang bercakap tentang syariat Allah tiba-tiba tak ada manfaatnya mudarat dia tak ada manfaat dia bahkan membawa mudarat ia ya, tentulah bukan syariat Allah Subhanahu wa taala sekalipun orang bagi dalil orang sebut macam-macam dalil dia bukan sebab tu al-Imam Ibn Qayyim dia sebut satu perkataan yang masyhur dia kata fa inna syari'at mabnaaha wa asasuha 'alal hikami wal masalihil 'ibad fil ma'ashi wal ma'ad sesungguhnya syariat itu binaannya asasnya di atas hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dalam kehidupan dan selepas dia mati wa hiya 'adlun syariat itu adil semuanya وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا Rahmat kesemuanya وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا Dan kemaslahatan keseluruhannya وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا Dan hikmah keseluruhannya فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَةً عَنِلْ عَدْلِلْ إِلَى جَوْر Semua masalah agama Bila dibahas, dibagi isytihad Ulama bagi pendapat Kita tengok-tengok bila dia buat macam tu, keluar daripada adil, jadi zalim. Dia kata, nak no, ni ni ugama, ada nas, ada nas. Tapi dah jadi zalim, kalau buat macam tu. وَعَلِلْ rahmati إِلَا ضُّدِّهَا Daripada rahmat, jadi dah macam tak rahmat. Tapi kata, ni Islam. Tapi dia bagi dalil. وَعَلِلْ maslahati إِلَا مَفْسَدَةِ Daripada maslahah jadi mafsadah. Daripada kebaikan, jadi kepada kerosakan. وَعَلِلْ حِكْمَةِ إِلَا إِلَا Uh, ilal ams daripada daripada hikmah kepada sia-sia falaysa minash shariati wa in udkhilat fiha bitakwil maka itu bukan syariat sekalipun ulama ke tokoh manakah siapa kata inilah hukum tuhan bukan kata dia kalau dah jadi macam tu dia bukan syariat jadi ini maksud perbincangan maqasid nak lihat Apakah tujuan hikmah Allah bagi jadi supaya bila kita isyihat, kita bagi pandangan, kata inikan tak Tuhan? Maka kita tidak silap dalam pandangan itu. Bagaimana boleh bergurus silap? Sebab begini. Quran, semua orang ada. Orang Arab faham Quran tak? Faham. Pasal bahasa Arab. Tak, maksudnya faham tak kalau perkataan tu dia faham tak? Perkataan faham. Paham maksud kalau kita katakan Allah ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman aqimussalah dirikan sembahyang. Dia faham kata dirikan sembahyang. Tetapi di sana ada dua benda yang ulama bincang. Kita semua dalam orang cakap Bila satu orang cakap ada dua benda. Satu kita kata dia kata apa? Satu lagi dia mau apa? Faham tak? Orang cakap dia kata dia kata apa? Kita ulang balik dia kata apa. Tapi boleh jadi kita faham dia, kita tahu dia kata apa, tapi kita tak tahu dia mau apa. Sebab tu lang hadis Nabi kita fala'allamu ballaghina afqah aw awam min as-sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan nanti apa yang aku cakap ni lebih faham daripada orang yang dengar. Sebab itu orang Arab baca Quran, tapi adakah semua orang Arab faham maksud Quran? Walaupun dia faham perkataan-perkataan tu. Macam tonton orang Melayu dengar syair ataupun dengar puisi. Fahamlah perkataan tu. Kita tanya dia kata apa? Tak tahu bahasa jiwang-jiwang ni aku pun tak tangkap. Umpamanya, kerana dari segi perkataan kita faham, tapi dari segi maksud kita tak faham maka ada dua benda apabila membaca teks al-Quran dan teks hadis nabi satu maza qal apa tuhan kata satu zi satu lagi maza arada apa tuhan mau kerana kadang-kadang kita tahu dia kata apa kita tak tahu dia mau apa contoh ya ayyuhallazina amanu la takulur riba wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu makan riba. Arab akan semua tahu. Akala yaqulu makan. Pasten maldi mudhari' pasten presenten tense. Jangan takulu. Jangan nahi. La nahya. Jangan kamu makan riba. Macam mana? Jadi apa Allah kata? Allah kata jangan makan riba. Tapi macam mana kalau kita ambil riba kita tak makan, kita buat rumah saja. Kita ambil riba kita tak makan, kita beli kereta saja, kita beli kereta. Kita ambil kita pergi melancung. Makan. Kita melancung semua. Eh abang duit apa ni? Ni duit riba. Eh tak baik abang, Quran kata, masa makan nanti abang guna duit gaji. Sebab dia kata jangan makan riba. Adakah Tuhan mau Perkataannya makan Ataupun Perkataannya jangan makan Tapi adakah dia maksudkan Jangan makan Atau dia maksudkan Jangan ambil riba Bagaimana nak faham Yang dia katakan Jangan makan itu Maksudnya Jangan ambil Dan ini Yang mesti Dilakukan Oleh ulama-ulama Maqasid ulama-ulama yang membahaskan Quran yang membahaskan syariat apa yang Tuhan mau sebenarnya saya buat beberapa contoh untuk mudah bagi paham Okey, kita siapa baca Quran dia akan tengok dalam Quran ni dia kena renung sikit ha, dia heavy sikit tajuk ni tapi saya pergi contoh-contoh yang mudah dia kata Hurriman 'alaykumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighayrillah. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging khinzir dan apa yang disembelih selain daripada Allah. Untuk selain daripada Allah. Apa diharamkan ke atas kamu? Diharamkan apa? Haram tengok babi. Haram sentuh darah haram apa? Hah? Haram apa? Dia tak abang haram apa? Dia kata khurimat, diharamkan ke atas kamu. Haram apa? Apa yang diharamkan? Tak berani. Wahai <tos> para ulama maqasid, haram apa? <tos> haram apa? Haram makan, tapi dia kata haram makan. Kita kata dia kata kita kata maksud diharamkan itu maksudnya ma arada atau yang Allah mahu kita kita sangka itu yang dia mahu tapi dia tak kata dia hanya kata diharamkan ke atas kamu sebab dalam ayat lain dia kata horman alikum ummahatukum wabnatukum wa, wa akhwatukum wa ammatukum sampai hab-habaya diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu anak-anak perempuan kamu mak-mak saudara kamu sebelah bapak wakalatikum mak-mak wakalatukum dan mak-mak saudara kamu sebelah ibu haram apa? Ha? tadi kata haram makan pasal buah ni kata haram kahwin dia hanya kata diharamkan dia tak tahu kahwin kah makan ini maksudnya membahaskan apa yang Tuhan mahu bukan apa yang Tuhan kata Kerana kadangkala yang dia sebut itu lain, yang dia kata itu lain. Dia sebut itu lain, tapi yang dia maksudkan lebih daripada apa yang dia sebut. Bukan yang dia Dia sebut itu lain, dia maksudkan lebih daripada apa yang dia sebut. Inilah dalam nak mencari apakah kehendak Tuhan. Yang mana kehendak Tuhan itu bukan berkaitan dengan Tuhan. Kehendak Tuhan berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan kita berkaitan dengan kita ni dua satu berkaitan dengan kita dalam perkara yang membabitkan hubungan kita dengan Tuhan, kita tak boleh nak faham kenapa semayang maghrib tiga dekat sedangkan waktu dia sempit patutnya buatlah dua kenapa semayang subuh dua kita tak boleh faham walaupun ada ulama' ditulis pasal apa dua, mata dua, telinga dua, takde. itu dia dia agak tapi kita tahu semayang ini kebaikannya balik pada sahabat balik pada kita takde aku kita semayang dua rakaan Allah Ta'ala hari ni Tuhan untung lah aku semayang sebuah takde takde tak. tak tapi kita tak faham bila kita tak faham kita buat kerana kita tak faham tapi ada benda yang kita faham contohnya dia larang kita minum marak kita faham pasal apa dia larang kita minum arak sebab apa sebab biaya anggur sebab dia tak suka Allah tak suka kita minum anggur tak kerana dia mem memabukkan pasal apa memabukkan dia larang sebab memabukkan itu merosakkan akar bila merosakkan akar dia larang macam mana kalau minum air zam zam campur kurma rendam tapi lama-lama dia jadi mabuk rendam sampai lama campur apa sikit mabuk kita kata tak boleh minum mabuk air jangan ambil air zam zam ha? kurma ajwa takkan nak, azam, nak, nak, zam zam dengan ajwa haram lah bukan kerana zam zam dan ajwa tapi kerana mem memabukkan apabila ia memabukkan ia haram kerana Allah ingin memelihara akal kita. Itu yang dia diorang bahas. Lima benda. Nanti akan ulama-ulama tambah lagi. Apakah-apakah ha, yang lain. Salah satu yang nak dijaga oleh agama akal. Kalau benda tu membodohkan akal. Termasuk dalam makna yang sama. Daun ketum. Sama-sama yang sama. Apa sahaja yang mempunyai makna yang sama. Kerana tujuan syariat itu bukan melarang minum anggur tujuan syariat an itu melarang untuk merosakkan akal jadi apabila adanya perkara ini nanti kita bila pergi ke dalam ilmu ni dia ni cabang daripada ilmu usul fiqh dia ada sikit nanti perbezaan antara bagaimana nak menilai illah menilai maqasid menilai hikmah tak apa yang ni tinggi tapi saya nak bahas nak bagi faham konsepnya dulu Apabila ada hal yang sama, maka hukumnya mesti jadi sama. Walaupun di mana saja. Jadi kita tak boleh tertipu dengan satu orang ni kata, ha? oh dia kata yang ni walaupun mabuk, tapi ayak dia ni dia pun jampi dah. Tak boleh. Pasal kesan dia itu. Pada zaman Umar bin Khattab radiyallahu a'in. Saya buat contoh. Zaman senang Umar bin Khattab radiyallahu anh ada satu orang perempuan, ni Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Alam Al-Mu'aqaim, satu orang perempuan, suami dia tanya dia, maza turidina an usamiyaki, kau mahu aku panggil kau nama apa? ni suami manjar lah kan, suami tanya lah, zaman dulu pun ada-ada, mau panggil apa kan, ada orang panggil sayang, panggil apa kan, dia kata, samini, khaliyah taliq samini khaliyatan khaliyatul taliqin namakan aku orang yang dibebaskan khaliyah ni dilangsai tak ada apa-apa dan yang ditalakkan suami so, dia kata izan fa'anti khaliyah khaliyatul taliq kalau begitu engkau ialah satu perempuan taliq dalam bahasa Arab ni maksudnya yang dibebaskan lah khaliyah tu lah yang kosong Engkau, orang yang kosong dan di, dibebaskan pasal kau suka nama tu perempuan ni dia ambil benda ni dia pergi kepada Selina Umar ibn Khattab dia kata suami saya dah talakkan saya dia talak talak dia telah panggil saya Khaliah Talak Jadi saya nak Umar Panggil suami dia Suami dia kata Bukanlah saya talakkan dia Dia kata dia suka nama tu panggilkan dia Ada orang perempuan cadik kan Saya nak Umar dalam riwayat marah Dia ketuk perempuan ni Ini satu Niat yang tak baik dan Omar tidak menghukum sebagai talak walaupun perkataannya agak clear kerana dia tidak bermaksud talak kerana tujuan talak itu dibuat kerana nak memisahkan suami dan isteri apabila dia niat talak melainkan dia ucap yang jelas dalam keadaan yang normal, tiba-tiba dia kata dia tak niat yang tak nampak wajah untuk dia tak niat sebab tu kadang-kadang orang kadang-kadang Dia terkata Tertalak Dia dia jadi huah-huah syaitan Dia minta tanya Saya tersebut perkataan talak Isteri saya di rumah tertalak Ada orang dia macam tu Macam orang masalah zihar Dia belajar masalah zihar Dia kata kalau samakan suami uh, Isteri dengan adik-beradik dia Jadi zihar Kena puasa dua bulan berturut-turut Tak boleh menyetubuhi isteri dia pun satu hari dia tengok bini dia dia terlupa. Dia kata cantik pakai baju macam mok jalan. Dia tak masukkan talak isteri dia tak masukkan zihar. Baju tu cantik macam baju mok dia. Ah macam kakak dia. Walaupun asalnya dia patut jauhi perkataan itu tapi dia tak zihar. Tanya-tanya satu wai hang tak apa? Hang zihar dia dua bulan tu terus